«Ви знаєте, – з повним ротом сказав шеф, – моя прабабця Оляна була просто унікальна жінка!» Вона шептала, вишептувала навіть переломи. При мені було раз таке. Приходить дядько з закривавленими штаньми. «Баба Оляно! – кричить. – Мені жінка втяла грішне тіло, рятуйте!» Прабабця вигнала мене з хати і шептала до рани. І що б ви думали? Приросло. Він казав, що воно на волосині теліпалося. Приросло. Фе, Грішо, які ти гадості при столі розказуєш, обурилася Люля. Чого це гадості? По-моєму, дуже еротична і апетитна розповідь. Леська поперхнулася. «Ну, бачиш, Грішо? Женщині плохо!» – виразкнула Льоля. «Не переживай, Льолю, цій женщині хорошо!» Точнісінько на її діалекті відмовив шеф. Леська докірливо подивилася на нього. Льоля плескала її по спині. Сулія потроху порожніла. Сидоренко взяв гітару і запропонував поспівати. «А де ти взяв гітару, Сидоре?» – поцікавився шеф. «На хаті». «На хаті? А ти малювану скриню там не бачив?» «Та щось таке бачив. Та там так страшно, що схопив гітару і хода. «А що ж там тебе так налякало?» Сушені кажани. Народ одночасно здригнувся. А, сушені кажани? О, це класна штука. Зізнатям справи весело розповідав шеф. Це, щоб стати невидимим. У кажана в грудях є така кісточка, вилочка називається. Як поглянеш крізь неї, стаєш невидимим. Хвати, Гриша, запротестувала Люля. Давай лучше поспіваємо. Ото оту пісню Ловкеньку, як її. Парній так много каластих, а я люблю Жанатова». Замовлення було виконане, Леся червоніла і біліла. Віка, жуючи, жуйку, спокійно розглядала претендента на відчима. Поки співали інші пісні, Марго пошепки звернулася до Леськи. Слухай, ти бува невагітна? Мені сон приснився, що ми з тобою ловимо руками свіжу рибу. Тьху на тебе, Марго, з твоїми снами. Мій же яловий. Хто? Ну, шеф. Він же з жодної з дружин не мав дітей. Та ти що... Так, справді, в нього немає дітей. А я чомусь і не подумала. Бідненький. Марго співчутливо поглянула на шефа. Однак те, що сталося потім, дещо дестабілізувало її нервову систему. Льоля взяла чарку і, звернувшись до Лески, проголосила тост. «Ну?» Що, Лесенько, ми з тобою в одне ге вступили Давай вип'ємо за нашу гірку долю Давай, дружити У Лески відвисла щелепа Віка, здається, проковтнула жувачку Льоля обняла водночас чоловіка, його коханку Та випила до дна Ті зробили так само, на що Марго сказала цитатою «Високі є отношення!» Тут засміявся Андибер, за ним решта. Марго подумала, тут у цьому яру і справді все на виворіт. Наближалася ніч, а з нею і проблеми розміщення спальних мішків.